Doina Tatălui Ceresc Tată Ceresc, curg din tărie sfintele taine pentru neamul nostru cel așteptat și smerit. Tată Ceresc, tu ca jertfă ne l-ai trimis pe fiul, ca semn, fiindcă duios ne-ai iubit. Tată Ceresc, ne curg peste suflet ale fiului lacrim de sânge, când pentru noi s-a rugat. Tată Ceresc, ne torni peste tâmple sfintele daruri, ca semn ca acum ne-ai iertat. Tată Ceresc, înțelesul de taină, păstrat sub peceți pentru fiii luminii, cu drag ni l ai dat. Tată Ceresc, pe frunte cununi de mucenici ne-ai așezat, fiindcă te-am iubit, te-am slăbit și jertfa noastră ți-am închinat. Tată Ceresc, tu în taina nopții, cu pecetea morții, iadul roșu l a însemnat. Tată Ceresc, tu ești iubirea și dorul, când pâinea durerii o împărțim pentru cei răposați. Tată Ceresc, chemarea ta ca o toacă, prin gurile noastre cuvântul ai rostit și cu doina de taină l-ai împlinit. Tată Ceresc, lacrima ta în lacrima noastră ai pus.